Та, мабуть, і вона сама їх не чула, бо очі її вже линули, тягнулись до нього, повні бурхливих запитань і радісних побоювань і соромливих тривог. Щось питали його і водночас самі промовляли до нього. Бійці урочисто розступилися, даючи лейтенантові дорогу і, дивлячись то на нього, то на Ясногорську. Черниш привітався, твердо вимовивши звичні слова військового вітання. Вірніше, вони самі вимовилися. Він їх не чув. Ясногорська подала руку, і в ту ж мить зайшлася ніжним рум'янцем. Щоки її, свіжі після дощу, спалахнувши, пересвічували зараз на сонці двома великими пелюстками маку. За спиною у шури стоявся гайда, усміхаючись до вух своїми товстими губами. «Чого він?» – здивувався Черниш і перемайнув поглядом до інших. Всі дивилися на нього доброзичливо і підбадьорливо. «Ми все знаємо», – говорили ті погляди, «і все розуміємо, що між вами оце починається. І ми навіть раді за вас, коли вже на те пішло». Черниш відчув себе легко, як буває завжди в товаристві найближчих друзів і однодумців, йому хотілося дякувати за щось кожному з присутніх. Як чудово загриміло, всміхаючись, співуче говорила Шура. Аж дивно, звідки цей грім? Наче й небо чисте, і раптом отак загриміло. Вона глянула в небо, і Черниж глянув, і всі глянули. А ліс, який став, зверніть увагу, як він зазеленів одразу, аж наче горить від сонця зеленими вогнями, аж зеленкуватий димок над ним в'ється. Вона вказувала на ліс і очима, і рукою, і всією собою. Черниш водночас бачив і зелений і світлий димок над лісами, і шуру, яка теж наче оповелася тим димком біля нього. Вона стояла в нових чобітках з високими каблуками, в темно-зеленій армійській сукні, що тісно облягала її стан. Вбрання було підібране вибагливо, зі смаком, і явно личило їй, не пожмакане, а випросуване свіже. Видно було, що вона одягла його недавно. Можливо, навіть перед тим, як іти сюди, мимохідь відзначив Євген, і Шура, перехопивши цей Євгеній погляд, зрозуміла його саме так. Одначе не знітилася і не засоромилася від цього, а навпаки весело, навіть з викликом підтримала його погляд. «Так, я готувалася», – відповідали Шурині очі. «Я хотіла з'явитися сюди красивою і не соромлюсь цього, і все це ради тебе. А Шовкун тут уже очі видивився, виглядаючи, казав Черниш, щасливо любуючись Шовкуном, що червонів у натовпі, як дівка. Але я виглядав тебе далеко більше за Шовкуна, розумілося за цими словами. Я почав тебе виглядати від тої хвилини, коли ми розлучились. Я хотів би коли мами встелити дорогу, по якій ти наближалась до нас. Хіба ти не чуєш, як все в мені співає тоді, тоді? Чую, чую. Я навіть здалеку чула тебе і летіла до тебе. І де ти пролітала, там ліси узеленились, а небо над ними Молодим громом греміло. Сліпий, сяючий дощик біг тобі попереду та дрібно кропив перед тобою корні фронтові шляхи. Ти сама, як той соняшний летючий дощик, що звідкись пришумів і осяєв усе навкруги. Глянь, як довкола парує земля, парують ліси. Затерпнути. Сп'яніти можна від усього цього. Хіба ти ще не сп'янів? Я вже сп'яніла. Дивись. Шура, сміючись, піймала за голову Маковея, що, пробігаючи мимо, саме підвернувся їй під руку. Маковейчику, як я скучила за тобою! Щебетала вона йому, і водночас з ласкавою лукавістю дивилася на Черниша. Мені навіть в госпіталі вчувались твої співанки, Маковейчику. — У який бо ти вже великий став, та який гарненький, дай я тебе поцілую. І вона поцілувала Маковея в обидві щоки, а щасливими очима сміялася, як змовниця до Черниша. — Ще, ще! — заохочував її Черниш закоханим поглядом. І почував, як зовсім хваліє від повноти своїх почуттів. Весь гарячий світ шалено вихрився перед ним у зеленім тумані. Чому ви так дивитесь на мене, Шовкун? Пристрасно допитувала шура свого санітара, Ідучи з ним приймати взвод. Ви не впізнаєте мене? Так, ви маєте підстави для цього. Бо сьогодні навіть сама себе не пізнаю. Що ж тут такого? Делікатно заперечував Шовкун. Скільки не бачитись, і раптом знову разом. Та це ж з кожним буває. Буває. Виходить, щось між ними було. І всі це помітили. І всі зрозуміли. Жах. Але що ж саме було? Кроткий потиск руки, невинна розмова на вогневій, кілька поглядів. О, ті погляди. Хіба їх можна було приховати? Хіба вони не вимовили все? Що все? Не було ніякого все. І не буде його, не буде. Невже це може статись так природно і просто? А що, коли воно вже навіть сталося? Страшно було уявити собі, страшно подумати. Не дивіться, не дивіться на мене, Шовкун. Ти я просто відвикла. Мені ще тут страшно, і я тремчу, але я не боюсь. Навпаки, мені дуже-дуже хороше. В госпіталі Ясногорська не раз уявляла собі зустріч з Євгеном. Вона прагнула цієї зустрічі, пота і мріяла про неї, готувала Євгенові наперед низку своїх ущипливих докорів. Чому так швидко забув? Чому так рідко писав? Рідко, лаконічно і сухо. Але хіба на нього можна сердитись за це? При зустрічі всі докори якось вилетіли її з голови, а все заготоване, пішло шкеребець, все обернулось інакше. А саме його листів бракувало їй в госпіталі. Не раз Шура ловила себе на тому, що чекає їх, і навіть втративши надію, сердячись, знову чекає їй вже було не досить того, що писали інші однополчани. Їй чомусь скортіло, що писав він, черниш. Особливо, коли стала одужувати, коли вийшла з палати і побачила навкруги нову неминучу весну. Співи, колись недоспівані, знову прокидались в природі, хвилювали шуру. Сурмили їй голосними сурмами. Когось до болю не вистачало. Знялась би та кудись полетіла. Госпіталь базувався в угорському курортному містечку на березі Великого озера. У вікових парках понад самою водою причаїлись білі, граціозні, подзьобані кулями вілли. Як люди, вони мали ніжні людські імена. Віла Лола, Віла Паула, Віла Маргіт. І хоча зараз тут було багато страждань, І над усім панував нещадний ніж хірурга, Життя брало своє. Весна починалась на озері. Десятки разів на день воно мінило свої барви, Свій настрій. То сліпучо махтіло під сонцем, То хмурячись, Бралося сталью, а вдалині вже переходило в ніжно-зелене і знову світле. То вкривалось рожевим тихим трепетом, коли високі відблиски заходу лягали на нього. Вечорами хтось цілувався в альтанках, хтось сміявся на озері в колегких човнах, хтось палив на далекому протилежному березі вогні. Зазивно сурмили весняні сурми. Кохати, кохати. Шурі хотілося кохати. Кого? Вона ще не зізнавалася в цьому собі, і ще було соромно, одверто думати про це. Шура не хотіла хапати уламків щастя. Вона прагнула повного щастя, великого, красивого, щедрого щоб завжди хвилювало і перехоплювало дух, щоб, як вічна весна, не старілося і не відсвіталося ніколи, щоб гордо витримувало будь-які удари та випробування. Таке можливе було з Брянським. Чи, можливо, воно вдруге? Я не люблю, не люблю Черниша, Ще сьогодні запевняла себе Шура, повертаючись з госпіталю в полк. Все це тільки тому, що він був другом Юрася, що він чимось нагадує мені Юрку. Тільки тому. І я йому вічі скажу про це. А коли стояла з Євгеном на вогневій, то нічого про це не сказала. Щось сильніше за неї вже диктувало їй інші слова, інші погляди, жести. Шовкун, я дуже погано поводилась на вогневій. Ви так і скажете їй Богу, та хіба ж ви можете погано? Ми тільки раділи, дивлячись на вас. Але мені, повірте, аж дух забило, коли я почула той грім. Давно я не чула такого. Наче маленько і стою десь у полі під синюю хмарою і слухаю перше. Санітарний взвод стояв в лісі неподалік від мінометників. Тут же поруч розташувався і Чумаченків-КП. Євгенові усе ще не вірилося, що Шура зараз перебуває за кілька хвилин ходу від нього. Коли вона зникла в паруючій гущавині лісу, і мокра блискуча зелень, погойдуючись, зімкнулась за її спиною, Чернешеві на мить здалося, що Шури зовсім і не було на вогневі, що все це йому привиділось, але оглянувшись довкола, побачив, як на всьому ще лежить, ніби святковий блиск, принесений нею сюди, на покрасивих обличчях людей, на зброї, на всій природі, ідучи на капе. Тура пообіцяла, що за якусь годину все там влаштує, вступить вступить вправа, а потім прийде до мінометників полуднувати. Ради такого випадку хомана візна вогневу смажених бюргерських качок, запевняючи, що всі вони дикі. Минула година, а Шури не було. Вже й вечоріло, а вона не приходила. Нарешті Черниш не витримав. Побудь тут за мене, Володько. Ніяко звернувся він до Сагайди. Я схожу в батальйон. Крий! Співчутливо буркнув Сагайда, про все догадуючись. За нас не турбуйся. Буде порядок. На півдорозі до взводу Черниш зустрів шуру з санітарами. Сонце стояло на захід, і скісне проміння вже густо переснувало лісову стежку. Вгорі у верховіттях нависала волохата сутінь, а низом голі стовбури яскраво взялися червоним. Ясногорська йшла, нахиливши голову, і не одразу помітила черниша. Обличчя їй було заклопотне і серйозне. Не мов це і не вона в день так щасливо сміялася і щебетала на вогневій.